A, a, talán ritkán itt állok és magyarul tanítok, de szoktam mondani, hogy ez jó nektek. Extra kegyelem, kegyelmet kértem nektek ma. Általában, amikor magyarul tanítok, akkor mindenki jobban figyel. Így néznek rám, hogy... Mert bizony, töröm a nyelvet. De gondolom, hogy jobb, hogy a magyarul tanítok rosszul, mint angolul tanítok, és kevesen tudják, hogy miről beszélek. Szóval Máti evangéliumában leszünk ma. Jó? Imádkozom megint. Uram, segíts nekem jó beszélni, segíts nekem a te üzenetet átadni, és segíts mindannyiunkat, a te, te hangot hallni, és uram, adj hitet, hogy engedelmeskedjünk. És adj engedelmességet, Uram, hogy higgyünk. Uram, segíts nekünk, szükségünk van rád. Köszönöm, hogy áldottam minket a lelkedel, és áldottam minket az ígédel. És ugyanúgy imádkozunk, Uram, a, a másik két teremben, vagy a három teremben, ahol a babák vannak, az óvisok és az iskolás, iskolások. Hogy áld meg őket, Uram, ahogy ők is a, a, hallanak, Rólad. Uram, áld meg! Jézus nevében. Amen. Mi három, három uh, kis történet fogunk megnézni ma uh, Máti Evangéliumából, a uh, 21. fejezetből, és mindegyik um, kicsit más. Mi látunk Jézust egy nagyon pro provokatív uh, dolgot tenni, provokál, mi nem, nem, így, nem szoktunk így gondolni Jézusról, hogy provokál, de igazán provokál. Utána van egy, van egy kis megbeszélés a farizeusokkal, és utána ő tanít. Igazán ez a keles közöpén egy, egy nagy szekcióban, egy másfél fejezetű szekcióban, amit Máti írja, ahol, ahol igazán ez, ez, a, ez a menet, hogy, hogy Jézus provokál. Három dolgot csinál, ami nagyon... Um, Provokatív. Az egyik az, ő bevonul Jeruzsalanbe. Az a, az a 21. fejezetnek az elén. Ő bevonul mint király. És emberek ott énekelnek, hogy zsána, hogy zsána Ami azt jelent, hogy ments meg. Mens meg. És, és, és énekelnek, hogy dicséret. Tudod? Dicsőség Dávid fiának, aki Jézus volt. Dávid fia. És ez nagyon provokatív volt. A farazéusok azt gondoltak, hogy most azonnal csinálni kell valamit ezzel. tudod lefejljünk. Másik dolog, ami nagyon provokatív volt, és múlt héten Balázs erről beszélt, hogy ő bement a templomba is, és kizavarta az árusokat. Ugye? A farazéusok, a papok, Ebből éltek, ebből kerestek sokat. És Jézus kizavart őket, és azt mondta, hogy az én apukám háza az, imádkozó, az imádkozásról szól, nem, nem az árosításról. És, és a harmadik dolog, amit Jézus csinál, az, hogy átkozza egy fügefát. Ezek szerintem mindegyik eset kicsit furcsa, érted? Amikor egy átlag ember Jézusról gondolkodik, akkor azon gondolkodik, hogy Jézus Vízen járt, gyógyította leprásokat, vakokat, kenyeret csinált semmiből, ettette az embereket és tanított, de valóban ezeket a dolgokat is tett. Mert Jézus tudja, hogy eljött az idő, igazán mi pár napon belül, hogy ő a keresztre megy. Talán a kereszt feszítés előtt, 4-5 nappal vagyunk. És ezeket a dolgokat csinál, mert ő akarja, hogy, hogy a vezetők döntsenek, Fogtok hinni bennem? Bízni bennem? Fogtok elfogadni a bizonságtételem, hogy én az atyától jöttem? Vagy meg fogtok ölni. Jézus már tudja, hogy, hogy, hogy az fog történni. Meg fognak ölni. De a mai téma szerintem egy nagyon fontos téma. Igazán a hit növekedés szól. Én nem tudom, én azt hiszem, hogy legtöbben itt a teremben kereszténynek vallja magát. Mi, mi bízunk Istenben. Talán azért jöttek ma, mert mi bízunk Istenben. Keresztények összegyűlnek vasárnaponként, De a hit az egy fontos dolog, nem? A hit által üdvözlünk. A hit az fontos kérdés és rengeteg indítás van a Bibliában, hogy növekedjünk a -e hitünkben. De sokszor talán azt a kérdést, hogy hogyan. föltesszünk a kérdést bennünk, hogy a nagyobb hitem van ma, mint egy évvel ezelőtt? Vagy két évvel ezelőtt? Vagy tíz évvel ezelőtt? Növekedtem-e a hitemben? És én azt hiszem, hogy ma, ma fogunk landolni, fogunk érkezni egy bizonyos pontra, hogy ha a hited nem engedelmeskedik, akkor egy hited nem hit. Ha a, ha a hited nem engedelmeskedik, akkor hited nem hit. És engedelmeség az egy dolog, ez egy esz, az egy a sok eszköz között, amit Isten használ, hogy egy hitünk növekedjen. És um, mi fogunk látni, hogy hogy a sok, mint rossz példák, ők se, sem hitték, sem engedelmeskedték. És Jézus fog mondani nekünk ma, hogy hiszitek, akkor engedelmeskedjetek. És növekedni fog a hitünket. Hi, hiszitek ezt? Én igen. És uh, én tudok mutatni az, az életemnek több pontján, amikor engedelmeskedtem, akkor is, amikor fájt, akkor... A bizalmam Istenben növekedett. Fájt? Jó, oké. Okay. Megtérek ebből a bűnből. Jó, igaza, igazat mondok, bár fáj ezt bevallani valakinek. Iga, engedelmeskedtem, és növekedett a bizalmam Istenben. Látom, hogy ő hűséges. De az ellentét is igaz. Voltak időszakok az életemben, amikor nem engedelmeskedtem. Talán a végén mesélem az egyikről. És kicsit csökkent a bizalom Istenben. Kicsi, kicsi volt a hitem. De nézzünk ezt a három történetet. Máté 21. 18 amikor korán reggel a város felé ment, meg éhezett, meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszállt a fügefa, amikor látták ezt. A Tanítványok elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen. Jézus így válaszolt nekik, bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj föl, és vest magát a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imád, imádságban, hittel, kértek, megkapjátok. Szóval Jézus ott van Jeruzsálemben, jön be a templom, vagy megy a templom felé korán reggel, és, és megéhezik. És itt van egy tanítási lehetőség. Szóval ott van egy tanítvány, és látja a függöfát. éhes, megy a függőfá felé, látja a leveleit, és várkozás van, hogy ott legyen gyümölcs. És nem talál gyümölcsöt, átkoz a függőfát és talán mindannyiuk azt mondjuk, hogy ez kicsit kemény volt, nem Jézus? Főleg amikor azon gondolkodunk, hogy uh, nem tavasz volt? Sőt, uh, Más evangéliumában azt mondják, hogy nem volt ez ideje a, a, a gyümölcs ideje. A, ez nem, nem kicsit kemény Jézus, de pár dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy valóban Palesztinban a függöfákat teremjenek gyümölcsöt a levelek előtt. Én nem hittem el, bár sok télógustól hallottam ezt a magyarázatot, de a héten néztem, hihetetlen a Google, ugye? Hogy értünk, hogy értünk Google nélkül? Néztem, és láttam képeket valóban fügefákról, levelek nélkül, de ott van egy zöld kis bogyó, tudod, a gyümölcsnek a kezdete. És, és valóban Jézus idén ez történt ott, Palasztinban a függöfákkal. Hogy, hogy tavasza, már gyümölcs kijött, utána levelek, és később nyáron megint teremt gyümölcsöt. Szóval Jézus elvárása nem volt helytelen. De a másik dolog, amit tudnod kell, az, hogy a fügefa az valami szinten egy jelkép Izrael népéről. És igazán sok dolgot, amit fogunk ma olvasni, és igazán a következő pár hét alatt olvasni Máti Javongrémában, Izrael népéről szól. És, és ez a kép. Meg kell érteni ezt. Itt van egy fügefa, levelek vannak rajta. Jézus éhes, ő várja, hogy gyümölcs legyen, és nincs. Ugyanúgy, Izrael nép egy um, az ő idén, egy, egy gyümölcsöző zöld bokor. Isten várja gyümölcsöt, várja az igazság gyümölcsét a népében és oda megy, és nem találja. Ez, ez a kép. És Isten tudja, hogy ez a jelkép, és, és átkoz azt mondja, hogy ne legyen rajta gyümölcs, tő, soha többé. És ezzel kicsit több profitál, hogy majd Izrael nép a pusztolásba felej halad. És mi tudjunk, hogy Krisztus után 40 ével Titus bejött, és... És szerintem arról is szól, amit Jézus mond az imádkozásról. Azt mondja, hogy ha hitetek van, akkor lehet mondani, ennek-e hegynek? Minnek-e hegynek? Sion hegyének. Hogy vest magát a tengerbe. Jézus azt mondja, hogy minden hatamam van csinálni az én népemmel, amit én szeretnék. Én vártam, hogy gyümölcs legyen, én jöttem az atyától, és nem találtam. Mint egy kertész, ha, ha a kértedben egy fügefát ültetsz, és várod négy, öt, hat, nem tudom, tíz évig, és semmit nem teremjen rajta, akkor fogsz megtartni azt a fügefát A fügefa az hatalmas. Ha fügefánk lenne a mi kertünkben, akkor nem lenne hely más csinálni. Mert elfoglalja a helyet. És ha nem lehet élvezni a gyümölcsöt rajta, akkor inkább levágnánk, ugye? És ezt, ezt mondja Jézus, hogy mi, mi haszna van ennek a fának? Akkor inkább egy negatív bizonságtétel lett az én népem rólam. Inkább, inkább kivágom. Ez kicsit keménynek tűnik. De megint tudnunk kell, hogy, hogy Isten a Teremtő, Nincs joga csinálni az ő teremtésével, ami, ami helyesnek látja? A mi dolgunk az nem erre panaszkodni és kibálni, hogy hát ez nem fel az igazság. A mi dolgunk az egyetértni vele, és, és uh, együttműködni vele az ő lelkével, az ő igével. Hogy legyen gyümölcs a mi életünkön, ami, ami egy pozitív bizonságtétel a világnak. Olyan gyümölcs kéne lenni az életünkön, amit, amit egy nem hívő, vagy a világban az, az jöjjön, és, és szedjen le, és, és kóstoljon, és mondják, hogy igen, a szeretet az jó. A, a békesség az jó, az öröm az jó. Azért kértem, hogy Eszter felolvasan azt az igét ma, hogy mi vagyunk a világ soly, mi vagyunk a világ világossága. És a világ kéne ránk nézni, és mondani, hogy az ő Istenünk, ő egy jó fej. Mert ő jó dolgokat teremt az ő értükben. Szeretem ezt az Istent. És dicsőítik a mi mennyi apukánkat a jó cselegedeteink miatt. Így kéne lenni. És, um, de, de hasonló, mint mi, mert tényleg fölteszünk azt a kérdést, talán Jézus az nem kicsit... Kicsit komoly, kicsit merész, kicsit meredek? A farizeusok ugyanazt a kérdést tesznek föl Jézusnak. Olvasunk tovább. Azután bement a templomba, és miközben tanított a főpapok, főpapok és nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdeztek tőle, milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat? Szóval föltesznek föl ezt a kérdést, hogy Jézus, mi van? Bejössz, és beborítod az egész rendszert, ami, ami itt van, ami Ábrahámtól kaptunk, ami Mózestól kaptunk, ami valóban Istentől kaptunk. Kinek adott hatalmat neked? Mi tudjunk, hogy... Nem, nem nagyon akarják tudni a választ, ugye? Ők keresnek lehetőséget, uh, uh, Isten káromlást, uh, vagy Isten káromlásért ért ítélni Jézust. De föltesznek a kérdést, és, uh, és nagyon, nagyon szeretni kell Jézus emiatt, a válasz miatt. Szerintem hihetetlen Jézus tudja, mi van a szívünkben. És azt mondja, hogy így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. És ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Szóval, nagyon kihívja őket. Jó van. Kérdés fel. Jó, én választ adok, ha ti is adtok választ. Jó? Minden rendben? Oké. Okay. Honnan való volt a János keresztsége? mennyből, vagy emberektől? Hm. Emlékszünk a bemerítő Jánost, ugye? Ő az, aki sáskákat evelt, meg vadmézet meg teveszőrében öltözött, kicsit fúri volt. De ott volt a Jordán folyónál, és, és emberek mentek hozzá, és ő... Hirdette Isten országát. Azt, mondja, azt mondta, és azt prédikált, hogy térjétek meg, éme Isten országa, itt, itt van. János volt, aki először mondta, hogy éme Isten báránya. Rámutatott Jézus, hogy ő mesiás, ő fog elvenni a világnak a bűnét. Kövessünk őt. A szolgálata miatt János elveszítette a fét, Herődes kezétől, de Jézus mondta Jánosról, hogy nincs nagyobb proféta, mint ő. Érdekes, János szolgálata valószínűleg csak egy fél évig tartott. Vicces, nem? És, és Jézus azt mondja, hogy nincs nagyobb proféta nála. Az ő keresztség mennyből van, Mendől jött vagy embertől, ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani nekünk, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hitetek neki? Szóval tudják Jézus stratégiát. Figyelj, ha igent mondjuk. Ha mennyből van, akkor ő fog kérdezni, hogy miért nem hittetek neki. Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki profétának tartja. Szóval itt, itt látjuk a szívüket, hogy mit mondjuk. Ha mennyből, akkor fog megkérdezni, hogy miért nem hittetek. Akkor mondjuk nemet. Nem, nem, az se jó. <gül> az sem jó, mert, mert a sokaság... Ö, ők mentek Jánoshoz, és ők tartottak őt profétaként. Szóval inkább mondjuk, és ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Az, az, az a jó válasz. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Ő pedig, Jézus pedig így választott nekik. Én sem mondom meg nektek milyen hatalommal teszem ezeket. Szerintem ez, ez nagyon vicces. Tudod? Akkor. De sokszor szerintem mi tapasztaltunk ezt az életünkben. Uh, már volt egy olyan idő uh, az életedben, amikor azt gondoltad, hogy uh, bölcsöség kell Istentől. Tudod? Van, van döntés. Döntés előtt állok. Uram, mi, mi, mi, uh, mi az akaratod? Mondd meg nekem, mit kell csinálni ezzel. És csönd. Csönd. És, és gondolod, mi, miért? Miért nem? Nem tudom. És vizsgálod az életedet, és rájössz, hogy igazán Isten már várt el valamit tőlem. Múlt héten. Ő, ő, ő, ő már, ő már nem, nem, ezen próbálom mondani, hogy ő már um, szólt nekem valami más ügyben, és nem voltam engedelmes. Én tudok um, emlékezni egy olyan időszakban, amikor fiatal voltam, um, mielőtt találkoztam Melendával, és egy, egy bizonyos barátnőm volt, és tudtam, hogy nem az úrtó van, ő is tudta, de valójában szerelmesek voltunk, tudod? és ott Tartottunk egymás mellett szend, szenvedni, nem jó kapcsolat volt, és, és a bizalom Istenben csökkent. Nem volt jó gyümölcs az életemben, és többször imádkoztam, Uram, hogy miért nem teszed valamit? És az mindig volt a válasz, hogy mert te tetted azt, amit kértem. Értitek ezt? Van, szerinted van, van lehetőség, hogy Isten nem ad választ uh, a kérdéseinkre azért, mert engedetlenek vagyunk? Én azt hiszem, hogy igen. Szerintem igen. Jézus nem igazán tudod, szóba áll a vezetőkkel, mert ő már megmutatta a csodákat. Ő tanította őket. Ő már bebizonyította szárszor, hogy a mennyből jött. Hogy... Az atya, fia, ő. Szóval mit kell még mondani? Szerintem Jézusnek a hozzáállása az így volt. Hogy mit lehet még mondani nektek? Szerintem semmit. Akkor inkább nem mondom semmit. Mert már volt, volt bőven bizonságtétel, hogy, hogy honnan jött a hatalom, és, és honnan jöttem. De Jézus, um, én biztos vagyok, hogy Jézus nem utálja a, a farazéusokat. Én biztos vagyok, hogy ő nagyon szeret őket. És um, nem, nem hátrafordít is megy el tőlünk, inkább tanít. És most látni fogunk ma meg jövő hét, meg azutáni hét, három példabeszéd, amit Isten, vagy amit Jézus mond a farizeusok halatában. Ami, ami a magyrázza Isten hozzáállása feléük, És amivel Jézus mutatja, hogy, hogy igazán engedetlenek vagytok. Ti mondjátok, hogy hitetek van, ti gondoljátok, hogy nagyon valásosok vagytok, mint az a függöfal, akinek levele volt, de igazsággyümölcse nincs benned és az engedelmességgel kell foglalkozni, mert, ahogy mondtam az elén, a hited nem engedelmeskedik, akkor egy hited nem hit. De, 28. vers, de, ez Jézus, de mi a véleményetek erről? Szóval nem, nem beszéljünk, ez kicsit kínos kérdés, tudom, hogy ez kínos kérdés nektek, de hallgassatok ezt, mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. És az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Na, ott, ott kell megállni egy, egy, egy pillanatra. Az apukák tudják, hogy milyen szégyen ez, ugye? Mi amikor mondjuk, hogy fiam, takrist a szobát, vagy, vagy uh, vedd ki a szemetet, vagy, tudod, most meg a fogadat, és válaszolnak, hogy nem. M milyen felháborító ez, nem? Szóval, persze a modern világban mi gondoljuk, hogy a gyerekeknek, Szülőt. ki kell fejezni magunkat, ugye? De, De milyen felháborító volt -e az, az, az atyának, hogy hogy nem mondasz nekem. De mint általában az első szülőt, az első szülöttnek általában jobban engedelmeskedik, mint a második szerintem, vagy legalább az a, az, az én Uh, tapasztalatom, azt nem mindig uh, engedelmeskedik az első szülött jó szívvel és uh, boldogan, de ez az első szülött meggondolta magát, és elment. Szóval el, első mondta, hogy nem, de meggondolta magát, hogy ja, végül is ő az apukám, és végül is én is szeretek a szülőt enni, meg tudod. Szóval és biztos jól esne a füris levegő, és uh, szóval megyek, és ő elment. Ő azonban, bocs, azután a másik fordulva annak, és ugyanezt mondta, ő azonban így felett, megyek, uram! Milyen tisztességgel válaszol, ugye? Tisztességgel. Igen, uram, megyek! De nem ment el. Szóval itt a két fiú, az egyik mondta, hogy nem megyek, de meggondolta magát, ment. Ott van a második, aki mondja, hogy igen, uram, szeretlek, uram, ticsőítelek téged, te vagy a, te vagy a király, ugye? De nem ment. Szóval nem engedemeskedett. És itt van a kérdés Jézustól. Két teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Nyilván szóval nem kell sokat gondolni. Farazéusok így feleltek, hogy az első. Ja, szóval nem hülyék, ugye? Tudnak valamit. Igen, az első, bár nagyon a, megsértette a, az atját azzal, hogy nemet válaszolt, ő az, aki elment és megtette az atya a karatát. Ő, ő nyertes. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. És Jézus, tudod, most, most jön a magyarázat. Ti zsidok, ti farazéusok, a, a valásos vezetők, ti olyanok vagytok, mint az a függ Sok levele, de gyümölcs nélkül. És ti olyanok vagytok, mint az a második fiú, aki azt mondja, hogy igen, Uram. És, és az ajkadal megtiszteled megtisztel Istent, de nem engedelmeskedsz. Olyanok vagyok ti. De a vámszedők és a ők olyanok, mint, mint az első fia, aki megsértették az atyát, az, ahogy nemet mondtak. Nem, nem akarom. De meggondoltak, megtértek, tudod, Átkondoltak a dolgot. És engedelmeskedtek. És azért, azok, akik bűnösen éltek, és megtértek, ők előzni fogta, fognak titeket a menny országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. Vámszedők és a porázna nők pedig hittek neki. És itt van az a kulcs szó, a másik kulcs szó, a hit. Ők hitték Jánost. Ő jött, ők hittek, És nem csak szóval hittek, nem csak nézőtérben áment mondtak, hogy ja, áment. Tudod, amikor János Herodes ellen tudod, beszélt, biztos sok a az sok azt mondtak, hogy "Amen". Nem csak a nézőtérben voltak, de ő reagáltak és engedelmeskedtek. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Szóval ti, ti látotok, hogy, rea hogy reagáltak a bűnösök az én szolgálatomra. Te, ti is láttatok, hogy örömmel fogadtak az örömhírt, ti is látotok, hogy, hogy hogy változás történt az életükben, de akkor se, akkor se hittetek Jánost, akkor se bíztak bennem. Ez, ez, a, ez a rész való, valóban a, a, a zsidokról szól. Igazán a következő példabeszéd is kicsit a zsidokról szól. Jézus jött először a zsidó népre, és utasítottak őt. És Jézus hirdett ezekkel a példázatokkal, hogy, hogy az evangélium az, az, az nem fog itt maradni a zsidoknál. A pogányok felé fog menni. Nem a valások, Volásusoknak van az evangélium. A bőnöseknek van, és ez tovább fog menni. És, és azért, mert ők utasítottak el Jézust ilyen komplett módon, ítél, ítélés alatt lett az Izrael nép. És ahogy mondtam, látunk ezt 40 évvel később, 40 évvel később. Jön Titus és pusztítja Jeruzsálemet. Azóta a zsidók nem tudnak áldozatokat hozni. Érdekes, nem? Nem tudnak beteljesíteni a mozesi törvényt. Képtelenek. Képtelenek. Jézus nem akarja, hogy ezáltal közelítünk hozzá. Ő akarja, hogy a kegyelem által, az igazság által, a hit által közelítünk meg hozzá. És az igaz, nem csak nekünk, mi fogányok, de az igaz nekik is, mint zsidók. De ez mit jelent nekünk? Mert igazán uh, az egy szép történet, szóval mi van velünk? Ha erről szólt, hogy Isten uh, valami szinten végez a munkát a zsidókkal, mert utasították. Előtt, vagy legalább halasztja a munkáját a zsidókkal, ha csak erről van szó, akkor igazán mit szól nekünk? De én vissza, vissza térni arra a mondókára. Ha a hited nem engedelmeskedik, akkor a hited nem hit. Mi az, amit Isten szólt nektek az elmúlt egy hétben, vagy hónapon, vagy talán évben, amire nem engedelmeskedtetek? Volt olyan? Én nem akarom kárhoztatni titeket, én, én tudom a saját életemben, hol vannak azok a pontok. Általában én tudok mondani, hogy azok a dolgokat hátrányba teszek, vagy uh, akadályoznak, ez egy jobb szó, akadályoznak a hitemnek a növekedését. Én nem tudom, hogy tapasztaltatok ezt, de ha most a hit életed stagnál, ha most a bizalmad Istenben csökkenik, és szeretnék hívni figyelmet erre ma. Vizsgáld meg az életedet, imán keresztül, az igéd fényében könyörög Istenre, hogy mutasd meg tudod, azokat a pontokat, hogy, hogy tudjunk megtérni. Hogy tudjunk letenni a bűnt. Hogy tudunk az igazság útján járni, mint keresztülő János. tudod, és, és hogy tudunk hinni bennem, mint azok, akik hitték János üzenetében és Jézus üzenetében. Értitek, miről beszélek? Szóval próbálok ezt lebonyolítani. Talán valóban van egy bizonyos um, cselekedet, egy szokásos, Cselekedett az életedben, és, és te tudod, hogy ez nem helyes. De sokszor mi mondjuk, de képtelenleg, hogy gyenge vagyok, tudod, ha nem tudok nélküle élni, dehogy, <gül> dehogy. Talán az a dolog a pornográfia. Tudod, az akadályozni fog a hitednek a növekedése. Akarod ezt? akkor tedd félre, térd meg belőle. Talán van valami más uh, függőség, talán az embereknek a véleményétől függsz. Van vannak olyanok? De igen, igen, vannak. Hát elég csinos, hogy tudom, mit, mit fog mondani tudod, rólam ma, mit fognak mondani rólam. És, és függünk emberek véleményéktől. Általában az van, amikor függünk emberek véleményektől, akkor ingadozzik az életünk. Mert emberek véleménye változik, ugye? A divat változik. Emberek vélemények változnak. De Isten akarja, hogy, hogy, hogy tartsunk az ő véleményét legfontosabbnak. Legfontosabb, legfontos, hogy, hogy látja minket ő? Mit gondol rólam? Talán vannak más dolgok az életekben, talán, talán, talán gép vagy. Lehet ezt mondani? Plecsikamasína, tudod? Talán, talán szereted megosztani a imakéréseket egymással. Képzelve, hogy, hogy imádkozunk érte, de, tudod? Nem mond senki, de, de nagyon küzdködik ezzel, és uh, imádkozik. el. Uh, vagy, vagy van valami kényszer, hogy mindent kell tudni. Na-na-na, mit, mit, mit mondtál? Mondd meg nekem is. Talán, talán nem tudom. Talán vannak olyan bűnök az életedben? és Isten már mondta véleményét róla. Ne ragaszkodjunk a bűnhez. Tegyünk le. Én tudok megígérni, ha ezt teszed, ha a hit egy növekedni fog. Garantálok. Talán valami más területben szólt az úr. Talán, um, talán inkább a jót el. Területen. Talán ő már sütogott neked, hogy az a szomszéd, aki kiabál állandóan, akinek mindig panaszkodik, az, az a családtag, aki viselhetetlen, tudom, amikor a család, család összejön karácsonykor, az az ember, aki, aki nagyon más, tudod, tudod, mire gondolsz, tudod, talán a világ azt mondani, hogy meleg, homoszexuális, tudod, nagyon más, bűnben él, hú, tudod, te ismered őt? Talán Isten már mondta, hogy mutasd az én szeretemet neki. Hát, uram, ez nehéz. Én nem akarom közösségét vállalni vele, mert nem akarom, hogy ő gondolja, hogy én egyetértek az ő bűni, bűnével. Figyelj, Jézus közösségét vállalt a bűnösökkel? A, ő a, megpicselte az ő bűnös életeket? Ő mondta, hogy egyetértek vele? Nem. Szóval valahogy mi is kell találni azt, azt a középpontot? Talán Isten már szólt nek nektek valami jó cselekedet területén, hogy, hogy adjatok a vagyonodból valakinek, kinek van szüksége. Támogast egy misszionáriust, a, a munkatársadal, beszélj rólam. Garantálok, ha engedelmeskedtek, Növekedni fog a hited. Növekedni fog a bizalmad Istenben. Hiszitek ezt? Amen. Szerintem én már véget értem. Csak mondom, hogy képzeld el, hogy milyen lenne az érteink. Milyen lenne a gyülekezet, Milyen lenne Istennek a, a, a hírneve, tatabányán, ha az ő népe így élne. Képmutatás nélkül... Egy igaz úton, persze mi botolunk, esünk, de mindig fölkelünk, mi nem, nem takarjunk a bűnünket, inkább, inkább őszintén vagyunk. És képzel, hogy mi lenne az ő hírneve, ha így élnénk, hogy jót teszünk, hogy valóban a világ sója, vagy a földnek a sója lennénk, a világ világossága hogy jó cselekedeteket tennénk a világban, a városunkban, Jézus nevében. Képzeld el, hogy milyen lenne Isten hírneve. Mert szerintem így, tudod, a világ, tök jó lenne, hogy a világ azt mondja, hogy hát ezek a keresztények nem, nem hiszek mindenben, amit ők, de igazán, ők nagyon jó fejek. Ne, nem azért, mert csak barátságosak vagyunk, de ők jót tesznek. Amikor fáj nekik is, jót tesznek. És, és nem, nem mutatnak képet. Ha az ő istenünk ilyen, ú, ezt szeretnénk megismerni őt. Ez kire lenne, nem? És kár, hogy a zsidók nem nem nem így álltak, ahol, ah, így álltak Jézushez. Inkább ragaszkodtak a törvényhez, és nem is a mózesi törvényhez, a saját törvényükhöz. Ragaszkodtak a, a látszotát, hogy jó, jó látszódjon a dolog. Ragaszkodtak a hatamunkat. Kár, hogy, hogy nem elfogadta Jézus, hogy igen. Mi, mi leteszünk a hatunkat miatta. Mi leteszünk a bűnt miatta. Mi jót teszünk miatta. Most szerintem um, mi, mi ez a, a verseny? A bot. Stafét? Mi? Staféta? Nem. Az bot, a bot, amit... A váltó bot, A váltó bot a kezünkben van. A világ ismerni fog Istent rajtunk keresztül. Ja. Szerintem megállok, mielőtt kezdek egy másik uh, tanítást. De bátorítele titeket, engedelmes a, a legkisebb dolog. Ha, ha olvasod a Bibliában, hogy tudod, hogy használd a, a, a nyelvedet jóra, tudod, akkor. Könyörög Istenre, hogy, hogy ne, ne, ne lehúzzak embereket. Ne gúnyoltásnak használom a nyelvemet. Inkább legyen a nyelvem a bátorítás eszköze. Érted? Szóval erről, erről gondolkodok. Olvasatok a Bibliát? Vannak ilyen parancsokat? Uh, mindig engedelmeskedünk? Nem, de igyekszünk, jó? Nem kell sokat olvasni a Bibliából, nem kell három-négy fézet naponta, de ha egy verset olvasol, és Isten szól, hogy na, dolgozz rajta, akkor dolgozunk rajta. Jó? Amen, oké. Okay. Uram, köszönöm, hogy te vagy az Istenünk, és te vagy, aki betöltesz minket a lelkedet. Te, te vagy az, aki az ígéd, ígédet helyezte a kezünkön. Uram, segíts nekünk bízni benned, segíts nekünk eng engedelmeskedni neked. Uram, mi szeretnék, hogy a hitünk, a bizalmunk benned növekedjen. Mi szeretnék a, valóban a néped lenni. Szeretnék, Uram, hogy rajtunk keresztül a hírneved nagy legyen Tatabányán, és Magyarországon, és valóban a világon. Uram, segíts nekünk, és én bízom, én hiszek, Uram, hogy ez, ez a te akaratod szerint. segíts nekünk. És Uram, szerint kérni azokért, akik esetleg valami bűnben, egy bűn csapdában vannak most, hogy ad hitet és erőt, hogy, hogy, hogy, hogy azt a bűnt letegyenek. Uram, szerint kérni, hogy, hogy a, a jó cselekedet kategórián, hogy Hogyha szólsz embereknek itt, hogy, hogy a, ezen a héten szolgáljanak a te nevedben valahogyan, hogy jót tegyenek a te nevedben, Uram, kérek, hogy add hitet nekik, és ad engedelmes szívet, és ad erőt, hogy, hogy csináljanak. Uram, a teddicsőségre néztünk ezeket a verseket. Mi szeretnénk sok dicsőséget hozni neked. A te imádkoztunk. És um, Uram, az Úr is imádkozok, hogy, hogy hajjunk az asztalhoz ma háladás szívem, hogy Te az, aki megfizette a, a bűneinkért és Te az, aki meghívta minket a jelenlétedbe, Köszönöm a véredet, köszönöm, hogy a véred az megmos minket. Minden mócsókot, minden önzőséget, minden önsajnálatot, minden bűnt az lemos. A szégyent, Uram, a véred lemos a szégyent az életünkről. És köszönjük, Uram, hogy ezt megtetted, mert, mert nagy a szereteted felénk. Jézus, kélek, hogy ne legyen akadály senkinek, hogy, hogy, hogy jöjjenek ma ünnepelni, a kereszt halál, halálodat és a feltámadását. Jézus nevében. Amen.